Розтволив повіки. До біса згадки. Я вчинив щиро, між нами все перегоріло, і якби я сказав «хочу, щоб ти була моєю дружиною», чи ще якісь близькі за змістом слова, вони були першим реченням епілогу до нашого кохання і наших почуттів. А епілог, як відомо, довгим не буває. Він мусить поставити крапку в будь-якому сюжеті. Лишалося хіба що одружитися, аби лишитися у Львові, аби просто лишитися, зачепитися, як казали у нас на курсі. Але піти на таке я був нездатен. Я відчував, що нездатен і на інше приїхати і написати Валерії, що кохаю її, чи ще щось. Наприклад, що мені там сумно, навіть якщо буде сумно, нудно, чи ще якось там насправді, взагалі нічого не напишу, хоч і обіцяв це при прощанні. Але ж обіцяв, обіцяв, обіцяв, від цього нікуди не дітися, як і від прибуття до Старої вишні, подумав я. Це порівняння мене здивувало, наче я не довіряю самому собі от як виходить. Зненадська я пригадав свій сон. Ніколи не надавав значення снам, але тут відчув, начебто у сні є щось, чого я не можу пригадати. Ну, біг до якоїсь споруди, але до якої? Навіщо і звідки? Але ж це сон, подумав я. Дарма шукати у ньому змісту, тим більше якихось деталей. І знову перед очима з'явилося обличчя Валерії тільки інше – тієї останньої ночі в Луцьку при місячному світлі, яке падало на ліжко, де ми востаннє кохалися. Може, вона сподівалася, що те примарне світло, впавши на її голе тіло, розпалить мене по-справжньому, як було колись. Але тієї останньої ночі я був такий, як був, і обличчя Валерії нагадувало мені, мертвотно зелену маску відьми з якогось зарубіжного кінофільму. Ми приїхали до Луцька вже після того, як проти свого прізвища на дошці, де висіли списки розподілу цьогорічних випускників, я спіткнувся об фразу «Направити в розпорядження Волинського обласного суду». У цьому не було нічого дивного, бо ж я родом з Волині, де й досі живуть мої батьки. Хоча мене мали залишити у Львові, в одному з районних судів. Приїхали сюди, бо раптом виявилось, що у Валерії є родичі в Луцьку, а їхній сусід працює в обласному суді. Ми тоді ходили вулицями старовинного міста, де я мав жити віднині. Сюди, як стояло у підтексті нашої поїздки, мав забрати Валерію. Вона захоплювалася містом, а швидше переконувала мене, яке воно прекрасне, майже нічим не гірше Львова. Я знав, не заберу її. Чи не знав? Чи удавав, що не знаю? Чи не знав, удавав, що не знаю? Чи не знав, удаю або ж ні? Була й зустріч із сусідом, Уже про мене поінформованим. Валеріїні родичі запросили його і добряче почастували. Зустріч в обласному суді із заступником голови Дорога додому з сусідом, яка пролягала через кав'ярню Старий замок. Балаканина пана судді про власне дитинство, яка сповнювала мене нудотою, аж я, аби її не слухати, почав думати про те, як ми проведемо з Валерією цю ніч у чужій оселі. Як нам постелять? Разом чи окремо? «Мій наречений», – сказала Валерія. «Який не стане чоловіком?» – спало мені на думку. «Але вже давно фактично є чоловіком», і тепер думав про 250 чи 350 спільну ніч. Шкода, що я не рахував. Чи останню? Я ще тоді не знав, коли точніше не вирішив. Нам таки постелили разом у маленькій кімнатці, що колись була дитячою. Від тих часів лишилася етажерка з іграшками килимок на стіні я вже вкотре мав змогу спостерігати, як поволі роздягається Валерія. Одночасно я отримав нагоду ні про що не думати, а спостерігати за священнодійством цього вмілого роздягання. Спостерігати за повільним наближенням до ліжка. Але фільм, який дивишся не вперше, не здатен викликати ті же емоції, що й першого разу. Коли вже я пригорнув мою наречену Валерію, трапилася дивна подія. У вітальні задаринчав телефон, а потім у двері тихенько постукали. Господиня спитала, чи ми вже спимо, і коли Валерія відповіла ні, сказала, що мене кличуть до телефону. Георгія здивувалася Валерія і, отримавши підтвердження, зашептала до мене. Ти комусь давав їхній номер? «Я навіть не знаю, який у них номер», – відповів я. «Тоді незрозуміло», – сказала Валерія, і сама рішуче встала, накинула на голе тіло передбачливо захопленого халата і пішла до телефону. Правда, дуже швидко вернулася і здивовано сказала, що просять таки мене, причому чоловічий голос. Довелося вставати,